Prađe i sve se da vas Pozovemo da večeras U 19.00 U Svetosavskoj Savi Našeg manastira Dođete Da bi sabrani Uzeli učešće U jednom čudesnom Događaju Isto onako Moćnom kao što je Moćan i dan Gospodnji, dan Vaskrsenja, Gospodnji, jer vičnost novojavljenog svetitelja naše crkve i našega naroda, naše svete crne gore, vičnost svetoga Martavija, Uskokovića, Lješanskog i Lipeštjomskog i sveamerikanskog i kanadskog, Svetitelja i prosvetitelja jeste projeva prisustva vaskarskog Gospodja. što je i u one dane došlo do nagle promjene, pa iz velike tuge poče da klija velika radost, kako je Gospod objecao učenicima da će se vaša žalost preobratiti u radost. Kako i žalosna crna gora, onaj dio njenog naroda koji je naginjio da sumnja da ima nade, evo sad ima izuzetnu prijeliku, možda i jednu od posljednjih, da se trgne Da se prene, da se probudi, da se pokloni da zapjeva pobjedničku pjesmu Hristu Bogu i svecu Božjem Mardari. Posobno ove dane velike i krize identiteta našeg naroda. Više ne znamo ni kosmo, ni džesmo, ni za kim dalje da krenemo. Вож что утвара и мощно силки оконаское селуде кое руки расслаблены nemoщне пружею да нам помогну. Зато су метлугашне руки, метрувежне мошти наших святу годца Мардарии, кое су освястили амерички континент. Эво vraćaju se liturgijskim spomenom i u Crnu Goru, odakle je i potekao, i rođen u selu kormen. Nadomak Podgorice, dakle, nije to nikakva bajka, nije to nikakav, ako vole mnogi da predstave, kosovski mir, nekakva svetosavska agresija, nego suva, sušta realnost. Realnost koja nije potvrđena Ovdje, u Crnoj Gorinu u Americi, isto onako kako je sveti otac Sava manevrisao u Hivandaru kad je služio svenočno bdenje na godišnji pomen svojega oca Simeona, pa je povukao srpske kavuđere iz sabornije Hivandarske crkve, ostavioši da Da njim načavstvuju svetogorski oci, ne srbi, nego grci, rusi, gruzini i drugi koji su se na svetoj gori one dane podvizavali, a nije bilo srpskih kaođe, oni su služili u jednom paraklesu, da bi se sila Božja projavila pred njim. Tako su mošti svetog Simeona mirotočiloga projavljene pred drugim narodima, gdje si na pravoslavu. Tako su i mošti svetoga Mardariju Skokovića projavljene, braćo i sestre, ne na tmu Crne gore, nego na američkom kontinentu projavile silu Božju, silu Vaskrsenja, Hristovu. Ove godine, evo sad, 12. decembru, bili smo sabrani, liturgijski sabrani, oko njegovoga doma, oko njegove kuće u Lješanskoj Nahiji, u selu Kornet, gdje će, već, od ove godine i počelo zvanično obnova njegovoga doma, koji je, nažalost, bio razrušen. Pod izao svetinje na američkom kontinentu podigao znameniti manastir posveđen svetome Sago u Libertviju, koji predstava jedno od najozbiljnijih utvrđenja pravoslavne vjele u Americi, a kuća mu u Crnoj Gori razrušena. Napustio je svoj dom kao dijete, Otišao za Hristom Bogom, da sad ne širimo priču, čućete to sve večeras ovo, više volimo u duhu informacije, da, da ne propustite priliku da dođete, da se berete, da se upoznamo sa njim i da i naša svetinja i naša liturgijska zajednica uzme učešća u toj velikoj radosti koja je zapljusnula svetu crnu goru. I koja potvrđuje da je zdrav čokot ovoga naroda, dok god je na čokotu Hrista Boga i vjere Otaca naših, vjere pravoslavne. Taj čokot je iznjedrio i novojavljenog svetog oca Mardarija u i Bože zdravlja na temenima njegove kuće, evo već to počelo, Zidat će se kram posvećen njemu i manastir posvećen slavi Božjoj koju je sveti otac Mardarije propovjedeo širom vaseljenim. Dođite za to večeras u 19. do da u Duhu praznika odgledamo jedan film koji je naš brat Radisa Rajo, Nikšićanim, snimio učasti u okviru proslave i zvanične kanonizacije Svetog Otca Mardarija pod nazivom Tihi Kutak Hristov, nazvam po jednom djevu Svetog Otca Mardarija. Dođite da se upoznamo sa njim, dođite, brađe i sestre, da se radujemo, da se naša tuga preobraziju radost, onu vaskršnju radost, te da poslavljajući Svetoga Mardarija svi zajedno, a njegovim zastupništvom i vodstvom, poslavljamo Hrista, Boga, zajedno sa Otcem i Svetim Duhom, i da ta radost traje, da tom radošnju obnovimo tu sveti u lješanskoj nakiju I da na mapi svete gore zablista još jedan svašteni, blagodatni dragulj i da se njime ponosimo pred licem svih naroda, jer, kako kaže naš vladika Amfilohije, oni nas bombama, a mi njih sve cilj. Ta blagodatna bomba svetosti svetoga Mardarijena no, eksplodirala je i ozračila i počaspovala američki kontinent. Mošti mu nisu u Kornep, no u Liberti u Americi. Mošti svetoga Sebastijana Dabovića i mošti našeg svetog vladike Nikolaja su takođe ozračile američki kontinent. Pa smo ih tek onda premijeli u svetu Srbiju, u sveti Velički, manastir svetog Nikolaja. Dakle, još jednom večera su 19 časova promocija filma Tihi kutak Hristo, a ujedno i da vas obavijestimo da u srijedu na praznik svetogoca oca našeg Nikolaja Mirovikijskog, našem manastiru neće biti na sveta liturgija. Jer kao što znate, jedan dio našeg bratstva po blagoslovu naše crkve i našega mitropolita i blagoslovu svetog oca našeg Nikogaja Miravikijskog, kome je posvećen Obotski manastir na rijeci Crmevića slavi svoju krasnu slavu I od nedavno jedan dio naše bratije tamo prebačen da čuva tu svetinju i da se tamo i Bogu moli, i narodu služi. Pa ćemo sa svim je prirodno ove godine napraviti izuzetak da koje u Manasiju pod Majne neće biti svete liturgije, nego ćemo svi otići tamo da podržimo našu bratiju Razlog više je i taj što će naš sabrat otac ev statije tog dana primiti sveštenički čin ujedno i zvanično biti postavljen za nastojatelj tog manasira tako bitnog, tako značajnog manasira ne samo za istoriju našeg naroda nego i za budućnost veoma značajan i naša bratija će se potruditi da taj značaj I taj veliki blagoslovo pravda, zato treba da ih podržimo, da se damo saberemo, a naš sabrat Nikola i skušenik, tu iz bijele, on će primiti monaški postak. Liturgije, tačnije monašenje, počeće u osam časova, a odmah poslimo našenje i sveta i božanstvena arhijerejska liturgija koju će složiti naš radika Amfilohije. Podrazumijeva se da ste svi pozvani, očekujemo vas da se saberemo, da poslavimo svetog oca našeg u našu bratiju, da podržimo da nam budu dobri, i časni vjerni naslednici vjere svetoga Nikolaja vjere svetoga Petra Cetinskog vjere obotskih kahuđera i štampara vjere svetoga Mardarija koji je i osnovnu školu zalošio na rijeci Crmevića svi dobrodošli i blagoslov gospodin da imate u sve dani Života, svoga i molite Svetog Nikolaja, Svetog Dragarije i svih svetih. Amen.